хоч це і не зовсім тактовно. Дмитро приградив волосся і наставив комір. Навіть монарх, будь-який монарх, серце моє, сидить на троні лише сідницями. Звідси випливає, що з усіх інших боків він уразливий. Єва ворухнула пальцями. Дмитро сховався за мур своїх жартів і палить жартовний вогонь. Цього разу у ролі ягнятий її любов, «Що ж, у нього завжди був вишуканий смак. Мабуть, такий ділікатес до смаку й богам. Що скажеш, Єво? Йдемо у тече купуємо парасольку. Небо сьогодні неймовірно сумне. Напевне, тужить за зимою?» «Напевне». «Усміхайся, чуєш? Усміхайся. Як казав великий пролетарський письменник Горький, «день – це маленьке життя». А я пообіцяв твоєму лікареві, що цей день продовжиться і твоє життя мінімум буде тривати століття. Хочу, щоб я набув слави брехуна. Ми давно вже вичерпали останню тему для розмови, Дмитре. Я не розумію, для чого ти намагаєшся нав'язати мені своє співчуття. Єло. Дмитро зупинився, глянув їй в очі, але одразу ж відвів погляд. Моє співчуття тут ні до чого. Господи, якби ж я міг хоч щось змінити, мені фізично болять твої страждання. Я відчуваю той самий страх, що відчуваєш ти. То чи ж я не можу вдовольнити навіть елементарну потребу в людському теплі? Нашу взаємну потребу, Єво? Припини. Не хочу навіть розуміти твоїх зумисне спрощених філотропічних ідей. Ти зводиш почуття до рівня потреби. Я ніколи з цим не примирюся, чуєш? Ну, добре, добре. Дмитро обійняв її за плечі і поцілував скроню. Ходімо, я пригощу тебе кавою. Я вас плечима і взяла його під руку. Ти просто велика дитина, Дмитре, і ця твоя так звана потреба у людському теплі так і не переросла у зрілий мотив». Вона лишилася у формі нав'язливого потягу. Я всеядний стосовно об'єкта любові, якщо бачу сенс у розвитку пошуттів. Для нас я цього сенсу не бачив, лише сприймав тебе жінкою. Я був неправий? Вибач, Дмитре, я намагаюся проаналізувати не задля цікавості, бо не маю часу, не відгороджуся. Поговори зі мною. «Ти вже сама відповіла на всі запитання». Роздратовано кинув Дмитро і зійшовився. Пронитливий вітер ніби лища та йому мокру голову. У ліву скройню вп'ялася голка і розбудила нудний біль. «Виходить, я покарав себе за легковажність, за своє хлоп'яцтво. Само розумієш, хмикнув він. Виходить, подорослішав. Твій сарказм тут ні до чого, Дмитре». А що порадиш ти? Просто поясни, я мушу знати, чому син не може бути з батьком, коли не стане матері. Я ж сказав, я помстився собі за свою легковажність і, мабуть, відмовився від дитини тому, що так хотів її раніше, тому що ти пожертвувала своєю репутацією стосунками з батьком. Ти пішла на ускладнення, а я ненавиджу ускладнення». Він помовчав, витяг цигарку і запалив, затуляючись від вітру. Особливо, якщо все могло бути так легко, якби не було примх і принципів, і головне, цього фантастичного підліткового прагнення вдовольняти їх. Їва сміхнулася і стисла його плече. Важкий камінь раптом примусив їх схилитися, і товстий мотузок тернув шию. Вона прикусила губу і змружилася. Він щойно дав їй ляпаса і сям цього не зрозумів. Ні, радше визнав за потрібне. А й справді, додаткові перешкоди йому ні до чого. Він птах. Мабуть, останнє слово Єва промовила у голос, тому що Дмитро здивовано з брови і вигукнув. Йой, я схожий на птаха? Вона не відповіла, дивлячись у бік. А може і справді старий змерзлий птах, як у Вертинського, пам'ятаєш? Птах хворіне відразу до життя –